Kapittel 10 Så snart Adonisedek, kongen i Jerusalem, nå hørte at Josva hadde inntatt Ai, og deretter viet byen til tilintetgjørelse, at han hade gjort med Ai og kongen der som han hade gjort med Jericho og kongen der, og at innbyggerne i Gibeon hade sluttet fred med Israel og fortsatt var midt iblant dem, da ble han meget redd, ettersom Gibeon var en stor by, som en av kongebyene, og ettersom den var større enn Ai, og alle mennene der var veldige menn. Derfor sendte Adonisedek, kongen i Jerusalem, bud til Hoham, kongen i Hebron, og til Piram, kongen i Jarmut, og til Jafia, kongen i Lakish, og til Debir, kongen i Eglon, og sa «Kom opp til mig og hjelp mig og la oss slå Gibeon, for de har sluttet fred med Josva og Israels sønner.» Da samlet de sig og dro opp de fem amorittkongene, kongen i Jerusalem, kongen i Hebron, kongen i Jarmut, kongen i Lakers, kongen i Eglon. De og alle deres leirer, og de begynte å leire sig mot Gibeon og føre krig mot byen. Da sendte män i Gibeon bud til Josva i leiren i Gilgal og sa, La ikke din hånd være slapp og vike fra dine slaver. Kom hurtig opp til oss og frels oss og hjelp oss for alle amorittkongene som bor i fjellområdet har samlet seg mot oss. Så dro Josua opp fra Gilgal, han og alt krigsfolket med ham, og alle de tappere veldige menn. Da sa Jehova til Josua, Vær ikke redd for dem, for i din hånd har jeg gitt dem. Ikke en mann blant dem skal kunne stå seg mot deg. Så kom Josua overraskende mot dem. Hele natten hadde han gått oppover fra Gilgal, O Jehova tog til å forårsake forvirring blant dem foran Israel, og de begynte å slå dem, så det ble et stort mannefall ved Gibeon. Og de ga seg til å forfølge dem langs veien om bethoron og slo dem helt til Aseka og Makeda. Og det skjedde mens de flyktet for Israel og befant seg i hellingen ned fra Bethoron, at Jehova slinget store steiner fra himmelen over dem, helt til Aseka, så de døde.» De som døde på grunn av haggelsteinene var flere enn dem Israels sønner drepte med sverde. Det var den gang Josva talte til Jehova, på den dag da Jehova overga amorittene til Israels sønner, og han sa for Israels øyne, «Sol, stå urølig over Gibeon, og måne over Ajalons lavslette!» Da forble solen urølig, og månen sto virkelig stille, inntil nasjon fikk tatt hevn over sine fiender. «Står det ikke skrevet i Yashars bok? Og solen ble stående stille mitt på himlen og hadde ingen hast med å gå ned omkring en hel dag. Og ingen dag har vist seg å som denne, hverken før den eller etter den, i og med at Jehova lytte til en mans røst, for Jehova selv kjempet for Israel.» Etter dette ventet Josva og hele Israel med ham tilbake til leiren i Gilgal.» «Men de fem kongene flyktet så gjemte sig så i hulen ved Makeda.» Det ble da meldt Josva og sagt, «De fem kongene er blitt funnet. De har gjemt seg i hulen ved Makeda.» Da sa Josva, «Rull noen store steiner fram foran hulens åpning, og sett noen menn over den til å holde vakt over dem. Men selv må dere ikke stanse. Sett etter deres fiender, og dere skal angripe baktroppen deres.» «La dem ikke komme in i byene sine, for Jehova, deres Gud, har gitt dem i deres hånd.» Og det skjedde da Josva og Israels sønner til sist hade slått dem, så det ble et meget stort mannefall, inntil de fikk sin ende, og de som overlevde av dem hadde sluppet unna og var kommet inn i de befestede byne, at hele folket begynt å vende tilbake til Josva i leiren ved Makeda, i fred. Ikke en man beveget sin tunge ivrig mot Israels sønner. Da sa Josva, «Lukk opp hulens åpning, og før disse fem kongene ut til mig fra hulen!» Så gjorde de det, og førte disse fem kongene ut til ham fra hulen. Kongen i Jerusalem, kongen i Hebron, kongen i Jarmut, kongen i Lakersk, kongen i Eglon. Og det skjedde, så snart de hadde ført disse kongene ut til Josva, at Josva begynte å kalle til seg alle Israels menn, og å si til befalingsmennene over stridsmennene som hade dratt ut med ham, «Tre fram!» «Sett deres føtter på disse kongenes nakker!» Og de trådte fram og satte sine føtter på nakkene deres. Og Josva sa videre til dem, «Vær ikke redde eller skrekslagne! Vær modige og sterke! For slik skal Jehova gjøre med alle deres fiender som dere fører krig mot!» Og deretter hogg Josva dem ned og drepte dem og hengte dem på fem peler, og de ble hengende på pelene til kvelden. Og det skjedde ved den tiden da solen gikk ned, at Josva ga en befaling, og de tok dem så ned av pelene og kastet dem inn i hulen hvor de hadde gjemt seg. Så la de store steiner foran hulens åpning, og de ligger der den dag i dag. Og Josva inntok Makeda samme dag og slo så byen med Sverdes egg. Dens konge og hver sjel som var i den, viet han til tilintetgjørelse. Han lotet ikke bli noen overlevende tilbake. Så gjorde han da med kongen i Makeda, akkurat som han hade gjort med kongen i Jericho. Deretter dro Josva og hele Israel med ham videre fra Makeda til Libna, og førte krig mot Libna. Og Jehova ga også den byen og dens konge i Israels hånd, og de slo så den og hver sjel som var i den med sverdets egg. De lote det ikke bli noen overlevende tilbake i den. Så gjorde de da med kongen der, akkurat som de hade gjort med kongen i Jericho. Så dro Josva og hele Israel med han videre fra Libna til Lakers og begynte å leire sig mot byen og føre krig mot den. Og Jehova ga Lakers i Israel sånn slik at de inntok byen den andre dagen, og de slo så den og hver sjel som var i den med sverdet seg, akkurat som de hade gjort med Libna. Da var det at Horam, kongen i Geser, dro opp for å hjelpe Lakers. Men Josva slo ham og hans folk til det ikke var noen overlevende av hans menn tilbake. Deretter dro Josva og hele Israel med ham videre fra Lakish til Eglon, och begynte å leire sig mot byen og føre krig mot den. Och de intog den samme dag, og begynte å slå den med sverdet segg, og de viet hver sjel som var i den til tilintetgjørelse samme dag, akkurat som de hade gjort med Lakish. Deretter dro Josva og hele Israel med ham opp fra Eglon til Hebron, och begynte å føre krig mot byen. Og de inntok den og slo så den og dens konge og alle den småbyer og hver sjel som var i den med sverdets egg. Han lote det ikke bli noen overlevende tilbake, men gjorde akkurat som han hade gjort med eglån. Så viet han da den og hver sjel som var i den til tilintetgjørelse. Til slut kom Josva og hele Israel med ham tilbake til Debir og begynte å føre krig mot byen. Og han intog den med dens konge og alle den småbyer, og de slo dem så med sverdets egg og viet hver sjel som var i den til tilintetgjørelse. Han lote det ikke bli noen overlevende tilbake. Akkurat som man hade gjort med Hebron, og akkurat som man hade gjort med Libna og kongen der, slik gjorde han med Debir og kongen der. Og Josva slo så hele landet, fjellområdet og Negev og Shefela og Skråningene og alle kongene der. Han lote det ikke bli noen overlevende tilbake allt som pustet, viet han til til inntettgjørelse, slik som Jehova, Israels Gud, hade befalt. Och Josva slo dem så fra Kadesh Barnea til Gaza og hele Gosenlandet og opp til Gibeon. Josva tog alle disse kongene og deres land på en gang, for det var Jehova, Israels Gud, som kjempet for Israel. Deretter ventet Josva og hele Israel med ham tilbake til leiren i Gilgal.